Правилно отношение. Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 19 октомври 1932 г. В София. Ще прочита четвърта глава от първо послание на Петър. За следния път изведете резюме от беседата Пътят на ученик. Като вадите резюме от лекциите и беседите, обръщайте внимание на основната идея. Всяка неразбрана идея е като храната, която се приема, без да се асимилира от организма. Това е механичен, външен процес. Така и любовта има външен израз. Можеш да ядеш по няколко пъти на ден, без да асимилираш храната. Това е... Механическа любов. Облича се и се събличаш по няколко пъти на ден, без да влагаш идея в това. Пак механическа любов. Срещаш се с един учен по няколко пъти на ден, без да възприемаш нещо от него. Механическа любов. Разхождаш се между цветята, усещаш благоуханието им, без да възприемаш вътрешно тяхното благоухание. Пак механическа любов докато хората разнасят само външно благоуханието на цветята, докато тяхното собствено благоухание ги отвращава, те са в относителното знание, в относителната любов. И това знание е на място. Помага на божественото. И относителната любов е на място. Помага на божествената. Често хората се застъпват повече за относителното, т.е. за човешкото знание, отколкото за божественото. Те познават повече човешката, относителната, временната любов, отколкото божествената. Това са извори, които текат само на пролет. Дойде ли лятната горещина, те пресъхват. На пролет пак ще потечат. Това са хора, които като ученици лесно се възхищават. Слушат учителя си как преподава и възхищават се. Щом ги дигне учителя на урок, малко знаят. Само външната страна на урок. Дойде ли и до същественото, там ги няма. Добре е да запомни човек нещата, но не и до това ума и съзнанието си с непотребни неща. От всички се иска прилагане на това, което зная. Може да се говори много за, грешни, за грешките на хората, но те трябва да се изправят. Казвате: ние сме грешни. За кои ние говорите. Ако под ние разбирате всички хора, прави сте. Според писанието няма праведни хора в света. Това се отнася до унези, които не познават Бог. Който е излязъл от греха, той е познал Бог. Той не може да се постави подоб знамената с другите. Казвате, че всеки човек е интелигентен, но всеки не може да прояви своята интелигентност. Ако се разсъждава така и волът е интелигентен, но неговата интелигентност е потенциална. Голяма е разликата между вола и човек. Каквито права има човекът, волът ги няма. Едва след хиляди години волът ще се ползва с правата на човек. Следователно, ако човек е хиляди пъти по-високо от вола, няма право да греши като него. Сега, като говоря така, някой ще се запитат. Кого ли има предвид учителя? Никого нямам предвид. Вие мислите, че като говорите за някого, познавате го. Никого не познавате. Външно виждате, че някой човек се движи, макар с ръце, има черни очи, големи уши и така нататък. Друг има сини очи, малки уши. Това е външният човек. Неговия автомобил, неговата къща, чрез която той се проявява. Ако един на автомобилите срещу вас, какво сте видели? Светлината. Това не е човекът. Има външни привидни неща, които не са съществени за човек. И в природата има привидни, случайни неща. Но в тях се крие... Дълбок смисъл. Как ще разберем това? Първо ще разберете обикновените неща, а после необикновените. От обикновените неща ще извадиш известни принципни заключения, с които ще се ползваш. Обращайте внимание на малките неща. Малка е иглата за шеф, но много работа върши. С нея ще закърпиш панталоните си и ще се спасиш от мъчителни положения. Ще кажеш, че да не топло, могат да бъдат изкъсани панталоните ти. Така е, но комарите ще те капят през дубките на панталоните. Вземи малката игла и си услужи с нея. Какво представлява малката игла и конец? Символи. Зад тях се крият известни сили. Ето защо искам да обърна вниманието ви и върху най-древните явления в природата. Казано е в писанието. По-лесно може Камила да мине през презиклени уши, отколкото богат да влезе в Царството Божие. Ти си богат, учен... Знаеш как е създаден светът, какви иерархии и ангели има, но работите ти не вървят добре. Защо? Не обръщаш внимание на малките неща. Многото знание е излишен товар. То е все едно да облечеш 3-4 ризи на гърба си. Едната риза е на място, но останалите са тежест за човека. Не се опитвайте да разрешите всички въпроси изведнъж. Сегашното знание не е в сила да направи това. В миналото хората са разрешавали въпросите по един начин, а сега ги разрешават по друг начин. Те се раждат и умират, борят се, но въпросите и до днес не са разрешени. Религиозните вярват, че ще дойде Царството Божие на земята и хората ще заживеят добре. И в миналото вярваха в това, но не стана според вярата Сега вярват в същото, но и тяхната вяра не се е сбъдна. Ще стане нещо, но не това, което очакват. Ще стане това, което никой не е очаквал. Какво ще стане, ще видите. Сега ви казвам това, за да не се обезтърчавате. Има неща, които всеки човек може да реализира. Никой не може да му препятства. Ако славият развали гнестото си, трябва ли да чака някакви големи преобразования, за да изправи гнестото си? Славият не се интересува от никакви теории, от никакви преуважувания. Изобщо всички съществуващи теории не се отнасят до всички хора. Обаче учението е потребно за всички и светлината е потребна за всички. Но специфичната светлина може да се употреби различно. Първо, човешкото съзнание трябва да се освободи от непотребните мисли и желания. Как ще се освободи, не знаете. Вие не знаете даже как да обичате, как да задържите любовта си. Често изучавам човешката речи и виждам колко посредствени и несъстоятелни са думите, с които си служим. Преди няколко дни дойде при мене една 35 годишна светска жена, която ми разказа как в най-ранната си възраст почувствала трепета на любовта, но скоро време се разочарова. Изгубила вяра във всички хора. Била едва на 17 години и в нея бушувало недоволството и скръпта. Тя се оплакваше и казваше, че не се живее вече, много нещастна се чувства. Аз си каза, имам една теория. Според моите изчисления, най-късно 20 години след тези изживявания, в тебе ще стане един преврат и това, което си чувствала тогава, пак ще го почувстваш. Само по себе си то ще дойде. След известно време тя дойде една неделя на беседа и след това ми казва, и да при тебе не сонази скръп, както преди 6 месеца. Нещо трепна в мене, по особен начин, в още по-красива форма и добих вече вяра в хората. Казах и, че което и говорих, сега стана. Законе. Някои неща след 20 години се повтарят. Предупредих я да бъде сега умна и да не изгуби този трепет на сърцето, защото пак след 20 години то ще се повтори. Всичко, което става, не е произволно. Не мислете, че животът е произволен, механичен. Той върви по известни разумни закони. Сега да ви обясня едно положение. Допуснете, че точка А е едно същество, което иска да се прояви. До сега това същество е живяло самотно, без отношение към други същества, които мислят и чувстват като него. То иска да се подвижи някъде, където не се е движило до сега. Щом в това същество се е явило желание да се движи, то е възприяло тази мисъл от някой невидим център Б. Значи А възприема мисли от Б. Също Б живее също самотно някъде в пространството. Най-напред съществото А ще се подвижи в посока С. Нещо го привлича към С. Щом пристигне там, до някъде неговото желание е реализиран. Сега в него се заражда друго желание – да се движи в друга посока, да измени посоката си. Но по-далеч от точката С не може да отиде. Може да се движи нататък, но то не разбира законите. Има едно препятствие. Представете си, че от точка А до С е твърда почва, а от С нататък е въздух. С е границата на твърдата почва. Какво трябва да прави съществото А? То започва да се движи нагоре в посока към Б. Каква идея имал Питагор, когато открил, че квадратът построен върху хипотенузата е равен на сумата от квадратите построени на катетите на правоъгълния триъгълник. Питагор е живял около 20 години в Египет и 10 години в Вавилон и Палестина. Основната идея по учението му била обща идея на всички тогавашни мистици. Правиятътъгъл в триъгълника представлява едната страна на човешката природа. Двата триъгълника представляват целият човек. А, Б, Д, това е целият човек, поляризиран. Следователно, едната страна на човека има едни стремежи, а другата страна – други стремежи. Човек се движи в две противоположни посоки. Когато умът на човека се стреми нагоре, човешкото сърце се стреми надолу. Ако умът се стреми надолу, сърцето се стреми нагоре. Ако сте усърни в религията след 20 години, във вас ще се зароди един процес и вие ставате крайни материалисти. Тогава ще се върнете в противоположна посока. Чувствата да са по-ниши и става един обрат в движението. Само така се обясняват някои подхлъзвания в живота на човека. Това е закон за смените, който става в живота. Не могат да не се сменят и вашите чувства. Вашата любов не може да бъде все така гореща, каквато е била в началото. Тя трябва да се смени. Но тази смяна не показва, че любовта ви се е изгубила. Ако тя продължава със същата горищина, нервната система не би могла да издържи. Ако чувствата да вземат голям тял, човек почва да се изтощава. Той отслабва, очите му хлътват. Това показва, че неразбирането на любовта ги топи. Любовта няма разположение нито към слабите, суките хора, нито към затластелите. Тя има разположение само към унези организми, в които може да се прояви. Аз говоря за любовта като израз на една висша интелигентност, която иска да се прояви. Любовта ни обича до толкова, доколкото можем да изразим нейните мисли и идеи. Колкото по-големи изразители сме на нейните идеи, толкова и привлекателната сила, с която може да ни съдейства, е по-голяма. Като искате да бъдете обичани, вие се стремите към любовта. За да се образува във вас желание за работа, трябва да имате импулс. Така поетите търсят импулс, за да ги привлече някой център. И като намерят такъв център, те се вдъхновяват и пишат. Ако е музикант, свири с вдъхновение. Ако е градинар, купае градината с особено усърдие. След като изгуби центъра, човек престава да работи и казва, че е завършил своето развитие. Никакво развитие не е завършил, но импулсът е изчезнал. Изгаря бензинът, спира автомобила. Автомобилът трябва да има достатъчно бензин, за да се движи свободно по своя път. Човек трябва да има правилно разбиране за реда и порядъка в природата, както и за божествения порядък в живота. Бог се отличава по това, че обръща внимание и на малките неща. Той не се интересува от големите войни, в които умират милиони хора. Той повече се интересува от живота на правения, колкото и да е незначителен в голямото общество. Животът носи и безгрой блага, малки и големи. Според мен малките блага са толкова важни, колкото и големите. Нужна ли е войната? Днес тя е толкова нужна, колкото и разораването на почвата. Ще дойде ден, когато и без разораване ще може. Днес урането е потребно до толкова, доколкото може да служи за повдигане на човешкия дух. Мислите ли, че чукът ще бъде всякога нужен на човек? В бъдеще условията на живота ще се изменят, чукът ще бъде излишен. Всяка идея е толкова съществена, доколкото носи живот в себе си. Ако е човешка, идеята е временна. Ако е божествена, тя е вечна. И светлината е временна и вечна. Лампите, с които си служим сега, са временни. След десетки години това осветление ще се замени снова. Тогава ще има друго осветление. Бог е помислил за човека, изпратил му е светлина, слънчевата. Днес хората възприемат светлината отвън. В бъдеще светлината ще иде отвътре. Тогава светлината ще иде от очите. Ще седнеш да четеш и полето, в което си концентрирал мисълта си, ще се освети. Човек сам ще си свети и ще чете. Виждал съм как стари свещеници четат на въщеница. Държи свещата държи свеща в ръката си и я движи по книгата. Щом престане да чете, той изказва свеща. Сега, като изнасям различни примери, има опасност да ги разберете криво. Така, например, някой казва, учителят говори както аз мисля. Това е криво разбиране. Аз не мисля като тебе. Допадат ми твоите мисли. Не е важно да ти допадат моите мисли. Важно е доколко са те божествени. Какво мислиш друг ти или какво мисли друг, това е второстепенна на работа. Като държа бесета, за мен е важно какво мислят разумните същества и какво мисли невидимия свят, а не какво мислите вие. Точно някой да ми каже, че Иван Пенчурски се опопил. Това не ме интересува. За мен е важно доколко аз мога да възприема мисълта на живата разумна природа и да бъда в съгласие с нея. За мен е важно доколко и ти си възприел тези мисли и можем взаимно да си помагаме че си възприял мисълта на някой човек. Това не е важно за мен. Човешките мисли са прегодни. Всяка човешка мисъл и всяко човешко чувство съдържат в себе си нещо любиво. Като изучавам себе си, своето тяло по форма и изстроеж, същевременно изучавам българина. Формата на ръката ми е българска. Някои от движенията ми също са български. И в говора, и в речта си, понякога виждам българин. Защо понякога нещата не са ясни за вас? Защото съзнанието ви се натрупва с издичен материал. Всяко натрупване произвежда огъване. Когато съзнанието е уганато нещата се възприемат по един начин. Когато е изпъкнало, нещата се възприемат по друг начин. Когато учите на човека се изпъкнали, той възприема нещата по един начин. Ако учите му са влъднати, той възприема нещата по друг начин. Влъднатите учи възприемат малко впечатление, малко светлина в тях. Те са съсредоточени повече към себе си. Обаче, приемат ли нещо, което им прави впечатление, те се занимават с него ред години. Добрите хора имат изпъкнали очи, разнообразие има в тях. Те събират много впечатление. Една лоша черта от тях е, че като съберат много впечатление, могат да проявят алчност. И вглубнатите очи имат добри и лоши страни. Има патологични линии, които се явяват отгоре и отдолу на очите в неправилни геометрически форми. Тези неправилни геометрически форми показват, че мозъкът не функционира добре. Такъв човек няма правилно разбиране за природата. Всичко очаква от другите. Ние, например, очакваме да се оправи животът и хората да станат добри. Хората могат да се оправят за един ден сам. Ако знаете какво е състоянието на днешния човек, ще разберете защо той не е в състояние да прокара благородни идеи в своя живот. Хубави желания има у хората, но те са като деца. Детето казва, аз мога да дигна този чувал. Като му кажа да го дигне, то се опитва и като не може казва – малък съм. Нас трябва да ни радва, че човечеството има зародени хубави мисли, но за осъществяването им се явяват препятствия. Ако света не може да стане преобразование, какво трябва да се прави? Ще кажете – може би след 100 години ще стане това – Първите християни вярваха в тогавашните времена. Ако биха дошли сега апостолите, те ще да бъдат разочаровани от това, което ще видя. Вие чакате да видите Царството Божие там, дето никога няма да дойде. Какво количество розов цвят трябва да сложите в казана, за да се извади един килограм розово масло? Нужни са около... 3000 кг розов цвят. Ако цветовете са много хубави, може и от 2500 кг розов цвят да се получи 1 кг розово масло. Голямо изкуство се изисква, за да се извади розово масло. Ако се свари вашето знание, колко розово масло ще се изкара? Днес ви говорих малко за квадрата. Занимавам ви с геометрията на плоскостта, т.е. сравнинната геометрия. Като изучавам човешкото лице, виждам, че квадратът се намира и на лицето. Това наричам жива геометрия или органическа. В тази геометрия се крият ценни изводи. Като изучавате кривите и правите линии на лицето си, както и фигурите по него, ще разберете какви сили се крият във вас. Това ще познаете по кривите линии на веждите, на клепачите, на носа, на устата, на ушите. По тези линии ще познаете отклонението, което сте направили от правия път и ще намерите начин да го изправите. Като не разбират органическата геометрия, хората се питат, защо страдат. Страданията идат за изкупване на известни грешки. Как ще знаем какви грешки сме направили? По лицето си. Там е написано и най-малкото отклонение. Смъртта на близките ви е също изкупване на грешките. Не е страшна смъртта. Страшно е, ако отношението между заминалия и вас се прикъсна. Ако не се прекъснат, смърт не съществува. Случва се, че отношенията между вашите близки се прекъсват и приживе. Тогава и като живи, хората пак са умрели един за друг. Трябва ли да скърбим и плачем за умрелите? Можете да скърбите и да плачете, но разумно да цените всяка сълза. Бях ви, бях ви казал да събирате сълзите си в шишенца, да не оставяте да падат на земята. Колко от вас сте изпълнили това? Много неща сте ме питали, но мълцина изпълнява това, което им казвам. Нозина ме питат да се записват ли в партии и коя партия имен. Това не е моя работа. Коя партия е най-добрата? Всички партии са добри за себе си. Нали се жените? Ето една партия. Всеки се жени и прави такъв избор, какъвто е създал в ума си. Жената носи някакъв образ за своя възлюбен в ума си и такъв търси. И мъжът си създава образ за своята възлюблена и такава търси. Като намери своя образ, веднага се жени. Щом се ожени, всичко свършва. Ще кажеш, че не е излязло, както си очаква. Нищо от това ще се учиш. Женитбата е отношение между разумни души. Следователно, щом се ужениш, ще изучаваш отношенията между душите. Вие нямате правилни отношения помежду си и се чудите, защо животът ви не върви както трябва. В отношенията между хората ще различавате човешките прояви от божествените. Човешкото ще търпите, а Божественото ще почитате и уважавате. Един познат ми разправеше една своя опитност. Една вечер влязъл в едно кабаре да види, какво правят хората там. Понеже се възмутил от поведението им, опитал се да направи една забележка на едного. Веднага той се хвърлил върху него и го набил. След това скочили и други от присъстващите и го изпъдили навън. Те му казали. Твоето място не е тук. Аз не съм влизал в кабаре, но като ясновидец имам представа какво нещо е кабаре. Казвам. Животът на хората е кабаре. Защо? Защото не е естествен. Аз не осъждам хората в кабаретата. Разбиранията им са такива. Понеже нямат работа, която да погълне силите им, те отиват в кабаре да търсят своето щастие. Ако си писател, художник, музикант, ще седиш в стаята си и ще работиш. Докато не се отречеш от света, ще се отклоняваш от правия път, ще се биеш, ще ти чугат главата. Това не е живот. Сегашният живот на хората не може да се нарече истински живот. Който иска да влезе в истинския живот, трябва да работи върху себе си, върху своето чело. Човек с голямо добре обработено чело е готов да бъде гражданин на Царството Божие. Щом влезе между хората, той веднага изпъква. Разликата между него и обикновенните хора е такава, каквато между говедари и говедата. Ум, сила, любов са нужни на човека. Говори ни и искаме да се изправим. Мога да ви говоря, но не мога да ви помогна, ако вие сами не работите. Преди няколко дена получих писмо от една млада жена, способна, но крайно нещастна. Свързала се с един мъж, с когото не трябвало да се свързва. Питаме е как да се освободи. Виждам, че за сега това е невъзможно. Тя направила тази грешка, защото не се познавала, разчитала на себе си повече, отколкото трябвало. Сега не остава нищо друго, освен да търпи. С търпение въпросът ще се разреши по-добре, отколкото с раздява. Питате, трябва ли човек да се жертва за една жена или за един мъж? Като ви поставят на изпит, сами ще видите, трябва ли да се жертвате и можете ли да се жертвате? Човек трябва да се жертва само за он си, който му е дал живота и който всеки ден го кредитира. Към Бога човек трябва да бъде верен. Към партиите всички партии крият нещо корисно в себе си. Те първо уреждат своите работи, а после работите на народа. Една партия има в света, която има предвид благото на всички живи същества. В нея няма никаква корист. Тя е партията на Бога. Всички останали партии са човешки. Днес всички се интересуват за съдбата на славянството, на Русия като представителка на славянството, ще минали през големи изпитания, през специфичен път на развитие. От сега нататък да за нея изпитания. Ако сте живи до това време, ще видите през какви изпитания ще мине тя разумни, разумни изпитания. Това се отнася не само за Русия, но и за цяла Европа, за цялото човечество. Всички ще минат през разумни изпитания. Като минат през големи изпитания, хората ще кажат, не се живее така. Има и друг път в живота. Аз зная, че политиката и политиците няма да спасят човечеството. И те носят идеи, но не са носители на новото. Други ще ги спасят. Други са носители на новото. Днес човечеството живее без любие. Любовта ще го спаси. Затова казвам, че и без партии хората ще се спасят и ще се развиват. За сега и партиите са на място и те ще донесат някакви идеи. Изобщо левите партии са по-демократични. Според не съществуват женски и мъжки партии. Демократичните партии са женски, защото жените говорят много. Следователно, където много се говори, там жените управляват. Някой казва, била ли те е жена? Как би е жената и как би е мъжът? Жената би е много, но на различни места, а мъжът на едно място и то силно. Там ще те удари един-два пъти, но ще те просне на земята. Сега ние се отдалечихме от въпроса. Вие искате да знаете истината върху политическия живот. Този живот е израз на вътрешния духовен живот на хората. Политическите партии идват в света по силата на специален закон. Искате ли не искате, те ще дойдат както расте троскотът по нивата. Партиите са израз на човешкия дух. Те са канал, през който се изявява човешката дейност. Има съветски и религиозни партии. И едните и другите са естествено последствия на човешкия живот. Преди години религиозните партии се деляха. Всяка партия, всяка секта държеше за своята черва. Днес те си подават ръка и казват Важно е Христос да се прослави. Същото става и между светските партии. Днес и те си подават ръка обединяват се. Всяка партия носи известни идеи, които могат да се обединят. Коя партия е най-добрата? Според мен, е, добра партия е тази, която носи високо човешките идеи и която включва в себе си добри, умни. Справедливи и честни хора. Всяка партия и всеки човек трябва да бъдат носители на новото. Една партия съществува в света. Партията на Бог. Запишете се членове на тази партия тази партия няма болни и страдащи. Всички хора са радостни и бодри. В тази партия няма невежи. Всички си помагат взаимно. Всички се просвещават. В тази партия няма бедни и богати, прости учени, генерали и редници почин. Там всеки заема мястото си според интелигентността си и според работата, която върши. Който работи най-много, той е генерал. Който работи малко, той е редник. Тези хора живеят на земята между нас. Като минават помежду ви, те се усмихват, погледват ви и си казват Спокойно, всичко ще се оправи. Те са спокойно, спокойни. Спокойни. От нищо не се смущават, защото в техни ръце е бъдещия план на човешкото развитие. Какви са те по народност? От всички нации. И българи, и руснаци, и французи, и германци, и англичани. Те знаят как да управят работите. Преди Европейската война те начертаха карта на бъдеща Европа. Обяви се войната, народите се биха, помириха се и картата си изпълни точно така, както беше предвиден. Днес се чертае друга карта. Момък се влюбва в една мома. След две години я разлюбва и се разделя. Кой е виновен за това? Зимно време Ледовете се спояват, но щом изгрее слънцето, те се стопяват и разединяват. Кой е виновен за това? Временната човешка любов. След време двете капки вода отново се сливат, като капки на един и същ извор. Любовта им отново се проявява. Не сме ли свободни да се изявяваме както искаме? Свободни сте. Фактът, че разсъждаваме по всички въпроси, показва, че сме свободни. Не сме автомати. Итай. Нова карта се чертае на човечеството. Аз зная каква е последната карта. Тя ще освободи хората от страданията им. За това време е казано в писанието. И ще бъде една държава, едно стадо, един пастир. Тогава ще има само един народ. Аз не искам да се спирам повече върху въпроса за партиите, защото някои имат разположение към известна партия и ще се засегнат. Някои са демократи, други земеделци, радикали, трети, социалисти, комунисти. Каквито имена и да носят партиите, вие сами сте ги нарекли така. Всеки е свободен да има каквито ще е Политическият живот е външен, временен, преходен. Той не е нещо неизменно. Ако отидете в Америка, там е позволено всичко. Можете да се занимавате с наука, с религия, но дойдете ли до политиката, това не се позволява. Ще се намерите в затвор. Движи се по улиците, но ако си позволиш да вървиш където не е за пешеходци, веднага ще дойдеш с пръжари, ще и каже де да вървиш. Окажеш ли най-малко съпротивление, ще се намериш в участък. Следователно, като отидете в Америка, ще трябва да се подчинявате на наредбите, които съществуват там. Каквито и възгледите да имате, ще ги държите за себе си. Животът не се заключава в политическите възгледи на човек. Първото нещо, което си иска от човека е да има правилни отношения към Бог. Бог изпитва човека по два начина. Първо Бог влиза във вас да види достатъчно ли ви е дал и доволни ли сте от полученото. После влиза в ближния ви да види как и колко давате вие. Той така изпитва доволството и ще дръстъви. Ако не си доволен от живота, две причини има за това. Или Бог не ти е дал колкото трябва, или ти не си дал на ближния си колкото трябва. В първия случай ще се молиш на Бога да ти даде толкова, колкото да се задоволиш. Във втория случай ти ще дадеш на ближния си толкова, колкото да го задоволиш. Сегашните хора много вземат, но малко дават. Богатите са взели всичко, което Бог е дал и нищо не дава. Сега се създава партия, която иска да вземе богатството на хората и да даде на бедните. Това е неестествен процес. Ще дойде ден, когато богатите ще дадат всичко доброволно. Това е правилно разбиране. Като ви наблюдавам, виждам във вас желание да прилагате онова, което сте разбрали. Много сте чули и разбрали, но малко сте приложили. Не е, че нямате добра воля, но ви липсва постоянство. Аз трябва да настоявам повече, но ви оставам да се проявите естествено, без външно насилие. минете по моя път, ще имате ясна представа за живота. Но това е невъзможно. Пътят по който съм минал аз е пълен с противоречия. Който мине по този път, ще се ступи. Какво да правим тогава? Ще вървите по своя път бавно, но сигурно. Бог ви е търпял толкова години, и аз ще ви търпя. Той бил много снисходителен към вас и аз ще бъда снисходителен. Казвам си. Ако Бог е дъл, дълго търпелив, не мога ли и аз да бъда поне търпелив? Някой не мисли като мен. Нищо. Ще мисли като себе си. Аз съм дошъл до заключението, че какъвто човек и да срещна добър или лош, първо ще потърси една добра черта от него. Намери ли тази черта? Ще я държа в ума си. При това положение този човек ще се отвори и ще прояви божественото в себе си. Той минава за лош човек, защото всички хора са го мислили за лош и не са го обичали. Щом гледат на него лошо, той се затваря за хората и не проявява доброто вложено в него. Преди години, когато ме интернираха във барна, за мене дойде един стражар с строго и лошо лице. В първо време, като пътувахме във влака, той гледаше към мен с недовери. Стана от мястото си, мръднали ли една крачка напред, той веднага ме проследяваше до случи да не избягам от влака. Аз го поглеждах спокойно, виждах в лицето му нещо добро и не се смущавах. Той постепенно се отпущаше, взе да гледа на мене с доверие и по едно време каза. Чудно нещо, защо те пращат във Варна? Лоши хора има по света. Той искаше да каже, че хората са неразбрани. Казах му. Мислят, че съм опасен човек, че мога да направя нещо лошо. С очите си да видя, няма да повярвам в това. Няма нищо. Те поступват както разбират. Сега аз изнасям само примера, да видите как човек може да прояви доброто. Първо ти трябва да мислиш добро за него, ако исках аз, можех да взема оръжието на стражаря, но друга мисъл ме занимаваше. Не исках да се боря с злото. За мен е важно доброто в човека. Всеки трябва да знае, че той сам е господар на своята съдба. Може да си затворник и пак да си господар на себе си. Може да си цар и пак да си роб. Може да умираш и да си роб, а може да умираш и да си свободен, господар на своята съдба. Свободата на човека не се заключава в положението, което той заема, но в неговата мисъл, в самообладанието, което той проявява. Тайна молитва Бесета от учителя държа на предобщи окултен клас на 19 октомври 1932 г. в София.